боялася, щоб найдобрішому Богові не урвався терпець від її вічних просьб. Чому це в її родині не так, як у людей? Чим вона так прогрішилась у своєму житті, що навіть те, що людям, звичайно, йде на радість, в неї обертається на сльози і клопоти? Колись здавалось Олені, що вершиною її сімейного щастя буде пора, коли її дочки почнуть виходити одна за одною заміж та дарувати їй з Аркадієм внука за внуком. А тим часом ні про одного, ні про другого свого зятя не може Олена сказати «Я щаслива, що моя дитина вибрала собі його». Про обрання Ольги Олена поки що не береться судити. Бодай у цьому випадку хоче зберігати вірність колись даному собі слову. Не боронити дітям іти за завелінням серця. О, іронія! Тоді Олена ще не знала, що діти можуть і не послухатись її заборони. Підбадьорувала Олену свідомість, що зі всіх її дочок мала господинька найбільш врівноважена, найбільш розсудлива, найбільш життєворозумна, і тому вона знає, що робить, обравши Бронка заватку. Бронко, якого Ольга після скандалу з Меланією привела в хату, подобався Олені. Хоч Орест Білинський у своїй молодості причислювався більше до шатенів, ніж брюнетів, та ще й таких яскравих, як її майбутній зять, Олена знайшла подібність між юним Орестом Білинським і нареченим дочким. Обидва вони, на думку Олени, належали до того типу чоловіків, якого ж рідкісного в теперішній час, які з першого погляду збуджують беззастережну довіру до своєї особи. Таку довіру мала Олена у свій час до Ореста Білинського. Коли б він тоді у лісках взяв її за руку і сказав «Ходи зі мною», була б пішла без противу, не питаючи «куди», як зрештою, несповна рік пізніше пішла з Аркадієм Річинським. Взяло Олену за серце у майбутнього зятя і те, що він з великим тактом оминув формальності, яких вимагав би ритуал освідчення жениха. Бронко поцілував з пошаною Олені руку і сказав зі щирою простотою – яка завжди нас підкуплює. Ви знаєте, чого я прийшов до вас. Попсувало гарний настрій хіба те одне, що Мариня, без якої, як звісно, не обходилось жодне родинне свято у Річинських, забилася в кухню і, незважаючи на сердечні просьби Олени, не хотіла показатись гостеві. Коли Бронко пішов, Олена сказала Марині досить рішучим тоном, що вона має вже досить її коників. Мариня вперто стояла при своєму. «Я ж ємості вже говорила, заватка у хату, я з хати». «І Мариня по стількох роках залишила б наш дім мене». В Олени зламався голос, а на очах виступили сльози. «Я їмості не залишу», – заявила Мариня з крушно опущеною головою. «Але обслуговувати сина завадків теж не буду». «Як це собі Мариня уявляє?» «Отак і уявляю собі. Хай молоді по шлюбі йдуть на бік, а ми з їмостею наймемо собі хатчину з двома малими кімнатками і будемо якось жити». «Будемо тримати студентів або столовників, їм ось мала пенсія, і щось зароблю, і будемо якось жити». «Мариню, Мариню!» – картає Олена дівку. «Мариня говорить, як дитина. А де ж мала б господинька піти від мене? Де ж би Олечка хотіла розлучитись з мамою?» Щось злорадісне, довгоглушне засвітилось в очах Марині. «Їмось так думають?» Взялася по боки, ще й голову перехилила на бік. «Їмось хочуть, щоб воно так було, а воно не так. Панна Оля тільки чекають, щоб вирватись від нас і пожити одній з ним. Я це ось і кажу». І не мають їмость чогось червоніти. Я, якось, нехотячи, заздріла в саду, як вони обіймались. Прошу їмості то щось страшне. Я ще такого не бачила, відколи живу, а їмось кажуть не захоче піти. Та мала господинька на то, як на Боже лято, певно. Може, пізніше, коли наситяться собою, коли появиться дитина на світ, то ми з їмостею станемо їм потрібні. Але тепер, тепер, прошу їмості, ми їм такі потрібні, як псові п'ята нога. Смішні їмості, я бігме не розумію, як можна виховати п'ятеро дочок і так ніц не розумітись на людях. Зоня теж. Цій Олена промовчує, бо розуміє, що людина, сама без моральної цяточки, має право іншим витикати їхні прогріхи. Не попускає нагоди, щоб не дюгнути матір. Мама так завжди хвалилась, що мала господинька така домосідка. Коли ж це вона встигла завести роман з заваткою. Адже для цього потрібно було часу, мамо. А може, то ще за життя татка почалось? Мама завжди так нас спильнувала, так провіряла на кожному кроці, слідкувала навіть за виразом наших облич. Як же ж мама пропустила Ольгу? Цим разом Зоня має рацію. Щойно тепер виринають в олененій пам'яті Безпричинні вибухи чулості до матері з боку маленької господиньки. На високих тонах веселі настрої, що спонукали серйозно статечну уличку крутитись веретеном по хаті. То якась задума, що відбивалась внутрішнім щасливим сяйвом на її лиці. Та поскільки мала господинка була поза підозрою, Олені ніколи, на думку, не спливало Дошукуватись причини зміни настроїв у дитини Олена була б обійшла Мариню, як болячку Але мала господинка сама зачепила дівку Чого це Мариня ходить насуплена Ніби Марині хто рідну маму образив А ця хустина по самі брови То ніби має означати що Мариня сорому не може людям у вічі дивитись? Олена обстала за Мариною так, щоб та не знала про це. Дай спокій Марині, Олечко. Вона переживає великий смуток. Зрозумій, дитино, що вона так прагла близько не для себе, ні, але для кожної з вас. Вона тільки і жила тим, щоб мати привід хвалитись вами і нашим добробутом. Вона нічого свого не має. Ціле життя живе нашим відблиском, А тепер їй здається, що погасне те, що так блистіло колись. І тому вона так біситься. Залиш її у спокої. Вона мусить сама переболіти і сама зрозуміти. Так і Василюшку ніхто не міг вибити їй з голови, поки сама не розправилася з ним у своїм серці. Ти б, може, попросила Бронка, щоб тим часом менше навідувався сюди. Ольга розсердилась, але не на Мариню, а на матір. Через Мариню Бронко не може бувати в хаті. А чому мамця не витлумачить своїй Марині, «Що мені треба завидувати, а не жаліти мене». «Правда?» – докинула дідко, що дуже рідко траплялося з малою господиною. «Мій наречений не теолог, ані навіть не священичої родини, але я думаю, що матиму легше життя, ніж його мала тітка Христина з Нестором». Олена не сказала цього, але подумала, що вона навіть рада, що її майбутній зять не дуже високого коліна. Чи багато вона мала з того, що її сільську дівчину забрав Аркадій від простих людей і пересадив у панський грунт? А може в цьому воля Божа, що саме мала господинька через одруження має повернути її знову у той світ, з якого вивів Аркадій. Затримавши думки при собі, Олена тільки сказала, «Залишим ці справи, дитино, часові. Він мудріший і делікатніший за нас усіх». Давши розумну пораду маленькій господинці, Олена не почувала себе в силах самі скористатись з неї. Невже ж, і найбільш врівноважена, найрозсудливіша з-поміж її дочок, теж здатна на таку сліпу, шалену любов, коли і рідна мати стає завадою. Ольга під впливом розмови з Оленою написала листа до Слави, в якому оповістила про свої заручини з бронком завадкою і про любов взагалі. Відповідь Слави Більше стосувалася її і Севера, ніж Ольги і Бронка. Слава писала своїм щедрим, неуважним, гандрабистим, казала Олена почерком. Дорога Олю, одночасно з цим листом висилаю і фамілійного на адресу мами. З нього дізнаєшся, як працюю, на чому сплю, що їм і де живу. З тобою мені хочеться поговорити. Ти поняття не маєш, як цього не вистачає поза домом. Дома ми теж між собою рідко говорили по душі. Але це частково заступає наша фізична близькість і інтонація слова. Ми могли порозумітися одними поглядами тоді, коли для написаного слова так багато треба, щоб передати його теплінь. І так оте непередане безпосередньо нагромаджується мені, нагромаджується, аж поки перестає бути актуальним, але й тоді давить душу своїми тлінними останками. А взагалі час поза домом набирає іншої питомої ваги і звучання. В нашому після матури я не знала, що робити з часом доки не став його всього поглинати север. Тут я завжди терплю голод часу, поза домом. Під словом «дім» розумію маму, вас усіх, Філька, Мариню. Багато життєвих істин приходить до людини без прикрас і впритул, і нікому тебе виручити перед ними. Ти у великому гурті, але ти одна. За все, що зробиш, відповідаєш тільки ти, а дома? Там всяка радість і горе, ба і відповідальність подільні. Але це дає особливий гард духу, якого ніколи не здобути у домашніх умовах. І я цим трошки пишаюсь. Ми ті, що поза рідною стріхою – і маминим фартушком маю враження, що ті, поза домом, повинні читати, тобто виховуватись на спеціальному роді літератури. Таких авторів, як Джек Лондон, Конрад, Майнріт, Наш Стефаник. Поза домом я увійшла у душевний конфлікт. Ніколи не додумаєшся з ким? з Ольгою Кобилянською. А я ж її обожнювала і обожнюю. Її твори розвинули в мені жіночу гордість так, що я поставила завищені вимоги до того, кого любила. Ти знаєш, кого маю на думці, правда? Я послухала Наталки Верковичівни, а тепер каюсь. Наталка Гордо відкинула свого Орядина, Бо він в її очах не досяг свого полудня І полюбила гідного себе доктора Марка. А зі мною та біда, що я відкинула Севера, А не можу полюбити гідного себе. Є тут один такий хлопець, що любить мене, А вся моя душа рветься до слабохарактерного, не повороткого в житті, без полудня, тепер чужого мужа. Чи не помилкова ця думка відкидати людину від себе тільки тому, що природа створила її слабшу духом, і вона по самому складу своєї натури не може бути інакшою? Чи недоцільніше було б, коли б сильні брали на себе добровільний, Завалінням серця – обов'язок тягти слабших. Мене навчила література бути гордою, а не навчила, як робити, щоб серце не боліло за тим, кого відкинула з висоти своєї гордості. Де ж тут логіка? Відкидати людину як недостойну, а потім ціле життя плакати за нею. Ти й не думай, що я тут зовсім розклеїлась стуги. Крім того, що працюю, заробляю на власний хліб, ще й займаюся спортом та спостерігаю, як мене любить той хлопець. Ну, годі про себе. Уля, я від усього серця свого дурного поздоровляю тебе з коханням і громадською відвагою. Слухай, Майже завидую. Передай моєму майбутньому швагрові, що я авансом симпатизую йому. Уявляю собі, як наше палає сенсацією. Так дивно. Ти найбільш урівноважена і розсудлива поміж нас здобулася на відвагу підпалити такий пожар. А я, що збиралась діставати зірки з неба, так ганебно сподлювала своїм дочкам забороню зачитуватись книгами про жіночу гордість. Чого все те варте, коли нема біля нас того, кого ми любимо? Неля, якій Ольга дала почитати листа Слави, сказала: "Славка має рацію. Ти не знаєш, бо не можеш знати, яке це щастя, «Що він з тобою? Була б ти на моїм місці, тоді навчилася б цінувати те, що маєш. А я і без того ціную, сестричко». Бікфордів шнур тлів, тлів, аж одного дня дав невеличкий, але все ж таки вибух. На ім'я Ольги прийшов лист з редакції «Нова жінка» в якому редакторка просила при нагоді зайти в особистій справі. Судячи з того, як півтора року тому пані Вільчинська прийняла Ольгу, коли та приходила просити будь-якої праці, не могла вона сподіватись і тепер нічого доброго для себе. Правда, різниця в тому, що тоді вона сама прийшла, а тепер її запрошували. Ольга була задоволена, що листоноша вручив листа їй, а не кому-небудь з домашніх. Було боляче, якби мама у своїй наївності пов'язувала з ним якісь надії. Тому Ольга не призналась ні Бронкові, ні сестрам, а тим паче Олені, в тому, що отримала запрошення від редакторки нової жінки зайти в особистій справі. Редакторка прийняла Ольгу з шанобливою вічливостю, як достойного і бажаного гостя, без іронічного, як попереднім разом, чим можу служити. Пані Вільчинська, яку протягом цього часу Ользі доводилось бачити тільки зрідка, трохи поповніла, що, може, було б їй і на користь якби не зайві волосинки на підборідді і над губами. Гладка рожева шкіра обличчя, акуратна, для Адам середнього віку, зачіска, бездоганно випрасована біла блузочка і чорна, теж бездоганно вичищена і випрасована, сукня безрукавка, пенсне на золотому ланцюжку і витонченої форми жіночі руки – Робили редакторку приємною жінкою. «Прошу сідати, панно Олю. Гарно, що ви прийшли». Ольга відразу зміркувала, що редакторка запобігає її ласки, а значить, чогось хоче від неї. Але, Боже ти мій, чого може пані Вільчинська хотіти від сироти по каноніку? Загадковість ситуації – Ще більше онесміливіла Ольгу. Тому півтора року ви заходили до нас. Ви хотіли якої-небудь праці, але, на жаль, тоді ми нічим не могли вам допомогти. Можна б цього і не згадувати, подумала Ольга. Тепер ми плануємо нову жінку зробити тільки міським журналом, а для села видавати окремий під назвою «Нова селянка». Так, специфіка життя і роботи жінки-селянки вимагає окремого журналу. В зв'язку з цією реорганізацією у нас у редакції буде одне вільне місце. Нам для нової селянки буде потрібна секретарка. Ольга тужавієвся від неймовірної радості не насмілюється підняти очі на редакторку, щоб та не вичитала в них некорисні зміни. Коли вже на те пішло, то їй тепер більш потрібно грошей, ніж тоді, коли приходила просити праці. Свої грошей зможе вона забезпечити маму і Мариню. Це дасть їй моральне право перейти з Бронком на окрему квартиру. Все ж таки, Почуття чесності наказує їй признатись. Я мушу сказати, що я дотепер ще не працювала на жодній посаді і на машинці не вмію друкувати. Пані Вільчинська заспокійливо по-материнськи гладить її руку. Спокійно, спокійно. Вона розуміє, що Ольга Річинська нічого не знає. А це зовсім не штука – навчитись цокати на машинці. До ваших обов'язків належатиме записувати листи, які поступатимуть до редакції, заносити в картотеку нових передплатниць, викреслювати тих, що ви були, надсилати нагадування, коли будуть затримки з передплатою, відписувати на листи і іноді допомагати при експедиції номера. Тоді ми всі допомагаємо, я теж. На початок, панно Олю, не зможу вам більш дати, як 50 злотих. З Ольгою домовляються вже про висоту платні, а їй все ще не йметься віри, що її посада – реальна справа. Вона знає, що у нашому є декілька дівчат, які після гімназії – Покінчали курси друкарок та бухгалтерів і плетуть філе. Чим завдячує Ольга, що вибір редакторки пав саме на неї, дівчину без будь-якої кваліфікації. Пізніше, як наберетеся вправності, попробуйте своїх сил на рекламних статейках, ми розсилаємо їх до всіх газет. Такі ж самі з інших видавництв містимо на шпальтах своєї газети. Це вже вимагає деякого літературного хисту. Читач не повинен відразу здогадатись, що читає рекламу. Практика показала, що це не найгірший спосіб вербування читача. Якщо перейдете на цей відділ, то тоді ми... Підвищимо вам платню на 60 злотих. Якщо б наша селянка досягла тиражу, бодай, 5 тисяч, тоді ми могли б дозволити собі заплатити вам і 80 злотих на місяць. Ольга не хоче аж такої суми. Вона боїться забагато хотіти, щоб не втратити мінімального. Не треба аж 80 вона піде працювати за сорок? За тридцять, аби тільки це було напевно, бо чим ще дріжче підвищує її редакторка платню, тим більше фатаморганною видається Олі її посада. Коли ви, панну Олю, докладніше познайомитеся з нашою газетою, ви самі побачите, в яких ми докладаємо зусиль, щоб її, у «Розмаїтити» ми завели такі нові відділи, як «Жінки поміж собою», «Домашній лікар», «Сама собі кравчиня», «В родинному колі». Новинкою в нас теж відділ «Будьмо знайомі». Хочу сказати, що ця наша рубрика не має нічого спільного з матеремоніальними оголошеннями в Бруковій пресі. Ми даємо такі оголошення виходячи з чисто патріотичних мотивів. Даємо нашим, відірваним від рідного краю заточенцям, змогу знайти собі дружину поміж своїх. В той спосіб ми, бодай частково, охороняємо нашу молодь перед плягою мішаних подруж. Прошу взяти до уваги й те, що тепер поліція щораз більше переслідує всяку культурно-освітню роботу по селах. Це призводить до того, що навіть довголітні, активні члени Союзу Українок відмовляються їхати з рефератами на села, аби не наражувати на службові неприємності своїх чоловіків. І тому в даних умовах наша газета, так би мовити, силою обставин, являється єдиним будителем і організатором українського галицького жіноцтва. А відомо, яке жіноцтво таке і майбутнє народу. Робимо все, що в наших силах. Пані Вінчинська скромно опустила очі. Щоб нова жінка сіяла зерна свідомості серед нашого подекуди ще темного і забобонного українського жіноцтва. При цьому Мушу вам сказати, ми маємо передплатниць буквально на всій земній кулі. Всюди, де тільки б'ється українське серце. Ось сьогодні, наприклад, отримали ми один лист з Голландії, а другий – з Ріо-де-Жанейро. Тут вже доводиться говорити, прошу панну, про міжнародну політичну місію нашої газети. Ось, прошу, що пише нам читачка села Княже. Але лист, подивіться на штемпель, вкинутий у поштову скриньку у нашому, бо з села він не дійшов би до нас. Ольга подивилася на вказаний лист і дізналася з поштової печатки, що він прийшов три місяці тому. Редакторка, очевидно, тримала його під рукою як показовий рекламний матеріал. Вільчинська читала з відповідним пафосом. Перед вчора поліція робила ревізію в нашому кружку «Союз Українок». Як знайшли нову жінку, дуже взлостились і подерли. Казали, що треба читати польські газети, а не забивати собі голову якоюсь Україною. А ми вашу газету все одно читаємо. Як будуть її на пошті переловлювати, то ми будемо по черзі ходити аж у наше. А без газети таки не лишимось. Ваша газета є для нас світелком, що показує шлях у кращу будучину. Коли таке почитаєш?» Пані Вільчинська крадькома приклала густочку до очей. «То бодай не жаль, що свою молодість віддала праці для народу. Маєш бодай ту сатисфакцію, що твоя жертва не пішла надаремно».